Kopogtak. Ötször egymás után. Gyorsan, hangosan, türelmetlenül. Mindig ki tudom olvasni a kopogásból, hogy mi várható. Néha, amikor rossz előérzetem támad miattam, nem nyitok ajtót. Ettől csak félig támad rossz előérzetem. Jöjjön be, mondtam. Kivágódott az ajtó. Ötven év körüli, kicsit gazdag, kicsit ideges, egészen nagylábú férfi álltott nyakkendőben, barna szemmel, szemölcsel a homloka bal oldala. Két autó, két ház, nulla gyerek. Medence, fürdő. Tősdézik, és meg lehetősebb muta. Megállt az ajtóban, onnan bámult rám, közben kicsi izzadt. Üljön le, mondtam neki. A nevem Jack Bass, és... Ne is folytassa. Miért? Az az érzése, hogy a felesége valaki mással vagy másokkal közösül. Igen. A huszas éveiben jár. Igen. És szeretném, ha bebizonyítaná, hogy valóban megcsal, és akkor elválok tőle. Na, kár a gőzér, Egyszerűen csak váljon el. De bizonyítékokat akarok, hogy, hogy... Tök mindegy, így is ugyanannyi pénzt fog kapni. Új szeleg fújnak. Ezt hogy érti? A bíró úgy is kimondja a közös megegyezéssel történő vállást. Teljesen mindegy, hogy ki mit akar. hogy, hogy. Így felgyorsul az igazságszolgáltatás, nem lesz tumultus a bíróságokom. – Lehet, ez nem igazságos? – Szerintük igen. Besz leült a székben, nehezen lélegzett, és csak nézett. Végére kellett járnom a szelindődnek, meg kellett találnom a vörösbegyet, erre itt van ez a remegő húsdarab, s aggódik nekem, mert a felesége mással kefél. Aztán megszólalt. – Akkor is tudni akarok mindent, már csak magam miatt is. Nem vagyok ám olcsó. Mennyit kér? Óránként hadd Az nem tűnik túl soknak. Nekem igen. Van a feleségéről fotója. Benyújt a pénztárcájába, kivett egy képet és átnyújtotta. Megnéztem. Azt a mindenit. Tényleg így néz ki? Így. Feláll a farkam már csak attól, hogy ránézek. Ne Ő Jaj, elnézést. Ezt a fotót meg kell tartanom. Visszajuttatom, ha lezárul az ügy. Eltettem a pénztárcámba. Magával él? Igen. Maga pedig dolgozni jár? Igen. Ő meg néha... Igen. És miből gondolja, hogy... Megérzése, telefonhívás, hangok a fejemben, a megváltozott viselkedése, számtalan dolog. Odatoltam elé egy jegyzett tömböt. Hagyd meg a címét és telefonszámát. az otthonit meg a munkahely. Innen már átveszem az ügyet. Elkapom, ráhúzom a vizes lepedőt. Micsoda? Elfogadom a megbízást, Mr. Bess. Gyümölcsérés esetén informálom. Gyümölcsérés. Miről beszél? Jól érzi magát? Remekül. És maga? Ja, és... jól vagyok. Akkor ne aggódjon egy percig se. Én vagyok a maga embere. Elkapom a feleségét. Bess felemelkedett a székéből, az ajtóhoz ment, majd megfordult. Bárton ajánlotta magát. Na látja, akkor viszont látásra, Mr. Bess. Az ajtó becsukódott, elment. A jó öreg Bárton. Elővettem a fotót, ültem és néztem. Te kurva, gondoltam magamban. Te kurva. Felálltam, bezártam az ajtót és fölemeltem a kagylót. Te kurva, elkaplak, mint a legyet. Hú, nincs kegyelem. Rajta kaplak, rádrontok. Te rindyó! Te kurva, te ringyó! A légzésem egyre szaporább lett. Lehúztam a cipzáromat. Aztán földrengés volt. Eldobtam a fotót és beúrottam az asztal alá. Jó nagy volt, legalább hatos. Eltartott néhány percig, aztán abba maradt. Kimásztam az asztal alól, a cipzárom még mindig lent. Megtaláltam a fotót, visszatettem a pénztárcába és felhúztam a cipzáramat. A szex nem más, mint csapda. Állatoknak való. Nekem túl sok sütni van ahhoz, hogy ilyen hülyeségekkel foglalkozzam. Visszatettem a kagylót a helyére, kinyitottam az ajtót, kiléptem a folyosóra, bezártam és a lifthez mentem. Dolgom volt. Én voltam a leges-legjobb kopó elében és Hollywoodban. Megnyomtam a gombot és vártam, hogy ez a kurva lift feljöjjön. Ugorjuk át a nap hátralévő részét, meg az éjszakát is. Semmi akció, szóra sem érdemes. Reggel nyolckor leparkoltam a FAU bogarammal Jack Bass házával szemben. Másnaposan lapozgattam a Los Angeles Times-t. Előző nap végeztem némi kutató munkát. Bess feleségét Szindinek hívták. Lánykori nevén Szindi Mabelnek. Sajtóanyagából kiderült, hogy korábban szépségversenyt nyert. Vagyis inkább szépségversenyecskét. Ő volt 1990, Miss Sexy szakácsnője. Később modell, mellékfilmek mellékszereplője. Tanult zongorázni, szeret sielni, kosarazni és vízipolózni. Kedvenc színe a vörös, kedvenc gyümölcse a banán. Szeret lustálkodni, szereti a gyerekeket és a jazzt. Kantontólvas. Ja, persze. Egy nap bár tulaj szeretne lenni, stb. stb. stb. Jack Bessel a rulettasztal mellett találkozott Vegas-ban. Két nappal később összeházasodtak. Fél kilenc körül Jack Bess kitulatott Mercedesével az utcára, és elindult az Aztec Petroleum Corporationbe, ahol várta a fontos beosztása. Csak ketten maradtunk Szindivel. Percek kérdése volt, hogy rajta kapjam széttárt lábbal. Sorsa a kezemben volt. Elővettem a fotót, hogy még egyszer ellenőrizzem. Izzadni kezdtem. Kinyitottam a napfénytetőt, a kis kurvája csalja a férjét. Visszacúsztattam a fotót a pénztálcámba. Bajós előérzetem támadt. Mi történt velem? Megbabonázott a hölgyemény. De hisz, neki is ugyanúgy van vastag bele, mint bárki másnak. Neki is van orszőrzete, meg zsír fülébe. Akkor meg mi ez az egész? Miért hullámzik a szélvédő előtte? Hm, Biztosan másnaposság az oka. Vott sörrel. Mindennek megvan az ára. Egy előnye minden esetre van annak, ha az ember alkoholista. Sosin székrekedése. Néha gondoltam már a májamra, de sohasem tiltakozott. Sohasem figyelmeztetett, hogy hagyd abba, mert megölsz, de akkor megöllek én is. Ha az embernek beszélő mája lenne, bezárnának a detoxikálók. Ültem az autóba és vártam, hogy Cindy előbújjon. Füllet, meleg nyári reggel volt. Elaludtam a nagy üldögélésben, nem tudom, mi ébresztett, de egyszer csak ott volt a nő is egy Mercedesben, és kifelé tolatott. Megfordult, és délnek vette az irányt. Követtem a piros mercedes -t. Felhajtott a Sandi autópályára, és meglódult. 120-at tépett, biztos tüzelt. Valami rángani kezdett a lábam közt. A homlokomat izzadság lepte. el. Már százharminccal tekert. Tüzelt a szukája, tüzelt. Szindi, szindi. A nyomába maradtam, négy autóhozni távolságra tőle. Percek kérdése és elkapom. Elkapom a kis kurvát, ahogy még soha sem kapták el. Ennyi volt. Levadászom és bekebelezem. Hisz, Niki Belám vagyok, a szuperkopó. Aztán megláttam a visszapillantóban a villódzó piros fényt. A francba. Lassan kiholdalaztam az autópálya szélére, majd megálltam és kiszálltam. A zsaruk öt autónyira álltak meg tőlem. Mindkét oldalon kiszállt egy. Elindultam feléjük, és benyúltam a hátsó zsebembe, hogy elővegyem a pénztárcámat. A magasabbik zsaru előrántotta a fegyverét, és rám szegezte. – Nem az duj! megálltam. – Mi a szar csinálsz? Gyakorlatoztatsz? Na jó, csak tessék, akkor gyakorlatozzunk. Az alacsonyabbik mögém került, hátra csavarta a karomat, oda a kocsi motorház tetejéhez, és arcan rányomott. – Te szarházi, tudod, mit csinálunk az olyan faszokkal, mint te? – Vannak sejtései. – Ez a faszkalapit okoskodik nekem? – üvöltette az alacsonyabbik rendőr. – Nyugi, Louis, ne olyan hevesen, már né lehet árafedni videókamera, ez nem a legmegfelelőbb hely. – Cűlölöm az okos Bill. – Majd megfingatjuk, Lui. Később jó, megfingatjuk, arra mérgetve még mindig ott voltam kinyújtva a motorház tető. Az autópályán néhány autó lelassított, bámészkodtak a bámészkodók. Ugyan már, fiúk, hagyjuk ezt, közlekedési dugót okozunk. Baszunk rá, fogta rá Bill. Fenyegettő lépté föl. léptéfő! Felég rohantás, közben az üvethez nyújtál, üvöltötte elői. A tálcámat kerestem, meg akartam mutatni az igazolványomat. Los Angeles városának nyilvántartott detektívje vagyok. Egy gyanúsítottat követtem éppen. Lői kiengedett halálos szólításából. Állj fel! Oké, okay. most lassan vedd elő a tálcád, és mutasd a jogosítványodat. Rendben. Átnyújtottam neki egy összehajtott papírt. Mi a szor ez? Kérdezte, és azzal vissza is adta. Hajtogasd ki, és úgy add ide! Tettem, amit mondott. Ez a ideig ideiglenes soksi. A régét elvették, amikor megbogtam a vizsgán. Mármint az írásbeli. Azt mondták, a jövő heti pótvizsgáig ezzel közlekedhetek. Ott akarod mondani, megvágtok a vizsgán. Aha. Ha <gül> hé, hey, Bill, képzeld, ez a csávó elhasolt a Kressz vizsgán. Ne, tényleg! Mindenfélén járt az eszem. Az min, te aszatlát! humorizált ői. Eszméletlen, illetlen, <gül> hó fűzte tovább Bill. És azt akarod hogy detektív vagy engedéllyel? Aha. Na elhinni. Épp rajta voltam egy gyanúsítottan, amikor leintettetek. Már majdnem megvolt. Odadtam lőjnek a fotót. – Azt a kurva! – kiáltott fel, és rátapadta szeme a fotóra. Egész a lakos kép volt. A nő miniszoknyát, és mélyen kivágott brúzt viselt rajta. Nagyon mélyen kivágotta. – Hey Bill, azt nézd meg! – Már rajta voltam, rá voltam tapadva, majdnem elkaptam. Bill kigúvat szemmel nézte a fotót. Csűha, mondta a fejét csóvába. Szeretném a fotót visszakapni, bizonyíték, oh, hogy ne pársza, válaszolta és vonakodva ugyan, de visszaadta. Viszont nagyon meg kéne büntetnünk, szólalt meg lui. De nem fogunk. 130 helyet csak 120 at írunk fel, cserébe megtartjuk a fotót. Micsoda? Jó hallottad! de hát ez hatalommal való visszaélés. Lassan a fegyvere felé nyúlt. Mit mondtál? Azt mondtam, áll az alkú. Visszattam a fotót Billnek. Neki állt megírni a helyszíni bírságot. Áltam szótlanul és vártam. Aztán oda nyújtotta a cédulát. Írd alá! Aláírtam. Letéptem és odaadtam. Tíz napodva, hogy kifizest. De ha úgy gondolod, nem követtél el szabásértést, jelegy meg a bíróságon a feltüntetett időpontban. Köszönöm és vezes óvatosan, mosolygott lüi. Te is, pajtikám! Mi van? Csak azt mondtam, úgy lesz. Visszaballagtak az autójukhoz, én meg az enyémhez. Beültem és beindítottam a motort. Ők meg csak ültek tovább. Visszagurultam az autópályára és felgyorsítottam százra. Cindy, gondoltam magamba, most már tényleg megfizetsz. Úgy elkaplak, ahogy még senki nem kapott el. Aztán egy kiáratnál letértem. A 110-es úton délnek vettem az irányt, és csak mentem, mentem. Magam sem tudtam merre. Sanpedróba kötöttem ki. Végig mentem a Gáfin, aztán balra a hetedik utcán, majd néhány háztömb után jobbra a Pacificen, ahol nem sokára megláttam egy bárt, a szomjas disznót. Leparkoltam és bementem. Oda bent sötét volt, még a tévése volt bekapcsolva. A csapos nyolcvan év körüli öregember volt, minden a fehér, a haja, a bőre, a szája. Rajta kívül még két öreg üldögélt a bárba, szintén krét a fehérek. Mintha mindannyiukban rég megállt volna az ütő. Úgy néztek ki, mint a pókhálóba akadt, szárazra szívott legyek. Ital egyikük előtt sem volt, mindannyian mozdulatlanuk voltak. Hófehér csendélet. Megálltam az ajtóban, és néztem őket. Nagy sokára a csapos megszólalt. Na? Nem látták itt véletlenül szindit, szelén vagy vörös begyet? kérdezte. Csak néztek. Az egyik vendégszája lassan megmozdult, és egy nyálas elbetűt formát. formált. Beszélni próbált, nem ment. A másik kuncsapt lenyúlt, és megvakarta a tökét. A csapos mozdulatlan maradt. Úgy festett, mint a kartonból vágták volna ki. Régi kartonból. Hirtelen fiatalnak éreztem magam. Bejebb léptem, és felültem egy bárszékre. – Van esély rá, hogy hozzájutok itt egy italhoz? – kérdeztem. – Aha – válaszolta a csapos. – Egy vodka koktélt kérek zöld citrom nélkül. – Na most számoljanak el szépen lassan 250-ig, és meg tudják, mennyi időbe telt a csaposnak kikeverni az italt. – Köszönöm, és ha lehet, kérnék mindjárt még egyet, ha már úgyis mozgásban van. Belekortyoltam. Nem volt rossz. Igaz, rengeteg ideje volt gyakorolni. A két öreg csak ült és nézett. Szép napunk van, nem? szóltam oda. Nem válaszoltak. Az volt az érzésem, már nem is lélegeznek. A halottakat nem szokták eltemetni. Ide hallgassanak, fiúk. Mikor húzták le utoljára egy nőről a bugyit? Az egyik elkezdett röhögni. He -he -he -he -he -he -he. Szóval az éjjel mi? He -he -he -he -he. És jó volt. He -he -he -he -he. Kezdtem depressziós lenni. Nem haladtam semmerre sem az életbe. Szükségem volt valamire. Egy felvillanó fényre, egy kis káprázatra. Bármire. Ehelyett halottakkal diskuráltam. Megittem az első koktélt. A második már ott volt előttem. Két fickó lépett be az ajtón, fejükön harisnyával. Jól van, csak semmi ősködést pénztárcákat, gyűrűket és órákat a bárpultra, de azonnal... üvöltötte az egyik. A másik átugrott a bárpulton, odarohant a pénztárgéphez és rávágott. Hey, – Hé, hogy nyílik ez a szar? Körülnézett és meglátta a csapost. Hey, – Hé, papa, gyere ide és nyisd ki! Kiabálta és ráfogta a fegyverét. A csapos hirtelen megtanult mozogni. Egy szempillantás alatt a pénztárgép mellett termett és kinyitotta. A másik csávó egy zsákba pakolta, amit kitettek a bárpultra. – Vedd ki a szivaros dobozt is, ott van a pult alatt! – utasította a társa. Majd ő is pakolni kezdte a pénzt egy zsákba. A másik közben átmászott a pulton, és megtalálta a sziváros dobozt. Tele volt. Berakta a szatyorba, és kiugrott a pult mögül. – De nagyobb be vagyok pörögve ma! – kiáltotta, hogy földet ért. Jó van, csak nyugodjál le, és húzzunk innen! – kiáltotta a másik. – Úgy pörgök, apám! – ismételte, majd ráfogta a fegyverét a csaposra. Meghúzta a ravaszt, és három golyót eresztett a gyomrába. Az öreg összegörnyedt, és a földre zuhant. – Te hülye állat! Ezt miért csináltad? – üvöltötte a társa. – Ne nevesz hülye állatnak, mert téged is megöllek! hordította, azzal megfordult, és ráemelte a fegyvert. De elkésett, a golyó az órán ment be, és hátul az agyával együtt ki. Egy bár magával rántva esett a másik fickó kirohant az ajtón. Elszámoltam ötig, és utána rohantam. Amikor leléptem, a másik két öreg még életben volt. Azt hiszem. Gyorsan bevágtam magam a kocsiba, kilőttem a járda szegély mellől, mentem egy háztömnyit, jobbra fordultam, végig egy kis utcán, majd lelassítottam. Aztán meghallottam egy közeledő a hangját. Rágyújtottam egy cigarettára, és bekapcsoltam a rádiót. Valami repzene szólt, de nem értettem miről szövegel a csávó. Nem tudtam eldönteni, hogy a lakásomban vagy az irodában menjek. Végül egy szupermarketben kötöttem ki, és egy bevásárlókocsit toltam magam előtt. Vettem öt grapefruitot, egy sült csirkét és egy kis krumpli salátát, meg egy üvegvodkát és papírt. Otthon rávetettem magam a csirkére és a krumpli salátára. Végiggudítottam egy grapefruitot a szőnyegem. Frusztrált voltam. Úgy éreztem, vesztésre állok. Aztán megszólalt a telefon. Kiköptem egy féléksült csirkeszárnyat a számból, és felvettem a kagylót. Engem? Mr. Belán? Igen. Nyert egy ingyen utazást havajra, mondta valaki. Letettem. Bementem a konyhába, töltöttem magamnak egy kis vodkát ásványvízzel, és tettem bele egy kis tabaszkó szózt. Épp leültem, és belekortyoltam, amikor kopogtak. A kopogástól rossz előérzetem támad, de mégis kinyitottam. Legnagyobb sajnálatomra a szomszédom volt az, a postás a 302-esből. A karja valahogy mindig olyan viccesen lógott, meg a feje is. Sohasem arra nézett, akivel beszélt, hanem valahova a feje fölé. Mintha az illető máshol lett volna. De egyéb problémák is akadtak vele. Hello, belem, van egy italod? A konyhában keverj magadnak. Oké. Okay. Fütyűrészve besétált a konyhába, aztán kiügyelgett mindkét kezében egy itallal. Leült velem szembe. – Nem akartam kétszer fáradni, mondta az italokra nézve. – Tudod, világosítottam fel, annyi van, hogy még árulják is. De is bevásárolt belőle. – Jól van, hagyjuk ez belem. Azért jöttem, mert beszélni akarok veled. A jobb kezével lévő italt felhörpintette, és a poharat a falhoz vágta. Ezt tőlem tanulta. Ide figyelj bele. Azért vagyok itt, hogy elindítsam mindkettőnket a könnyű megélhetés üdvös útján. Oké, okay, hallgatlak. A veszett májról van szó. Ami nap futott. Olyan gyorsan mozgott, mint leprás nyelve egy szűz mellén. Az első negyed mérföldet 21 másodperc alatt futotta. Ez egyenesen 5 hossz előnytér. 20 ezer dolláros fogadó tetre. Végül másfél hosszal kikapott. Most csak 15 ezer dolláros fogadó van. De ezzel a gyorsasággal 1200-on úgy fut majd, mint egy nyúl. Semmi más nem látnak majd belőle, mint a seggét. A torf 15 az egyhez adja. Bomba üzlet. Beveszlek a buliba pajtás. De miért akarsz engem venni a buliba? Miért nem vágod zsebre egyedül az összes lóvét? Leküldte a második italát is. Körbenézett majd felemelte a poharát. Megállj! kiáltottam. Ha összetöröd azt a poharat, még egy lyukat csinálok a seggedre. – Hogy? – Fontol csak meg. A postás szép csendben letette a poharat. – Van még? – Mintha nem tudnád. Tölts egyet nekem is. Kiment a konyhába. Éreztem, hogy lassan kezdem elveszíteni a türelmemet. Aztán visszajött, és az egyik poharat átnyújtotta. – Várj, inkább add a másikat – mondtam. – Miért? – Mert nyilván az az erősebb. Odadta a másikat, és leült. Szóval miért is akarsz bevenni postáska? Hát, ö, igen, hallgatlak. Kicsit levagyok égve pillanatnyilag. Ö, nem tudok fogadni, de ha nyertünk, abból megadok. Na, Ez nekem nagyon nem tetszik. Nem kéne sok bele. Mennyi? Úz dolcsi. 20 dolcsi, az te pénz? Jó, tíz. Tíz kibaszott dollár? Oké, öt. Hogy? Kettő. Na, húzinét a picsába. Felhajtotta az italát és felállt. Én is megittem az enyémet, de ő meg csak áll tovább. Mit keres itt ez a sok grey a padlón? kérdezte. Nekem így tetszik. Felálltam és elindultam az ajtó felé. Ideje menned, pajtikám? Ideje mennem, mi? Majd akkor megyek, ha én akarok. A két ital nagyon felbátorította. Mindenkivel előfordult. Iszonyatosan gyomorszájom vágtam. Véletlenül rajtam volt a bokszerem is. Majdnem átment rajta a kezem. Összeesett. Végigmentem a szobám, és felszedtem néhány törött darabot a földről. Aztán lehajoltam, kinyitottam a száját, és beleszórtam. Majd megszorongattam az arcát, megpofosztam egyszer-kétszer, és hagytam. Az ajka kicsit pirosabb lett, mint volt. Aztán nekiláttam az ivásnak. Úgy háromnegyed óra telhetett el, amikor a postás mocorogni kezdett. Oldalára fordult, kinyitotta a száját, kiköpött egy csomó üveget, majd négy kézláb elindult az ajtó felé. Szomorú látvány nyújtott. Oda mászott az ajtóhoz. Kinyitottam neki, ő meg a folyosóra, és elindult a lakása felé. Innentől vele is vigyáznom kell. Becsuktam az ajtót. Leültem, és a hamutartóban találtam egy fél Meggyújtottam, szívtam belőle egy slukkot, és majdnem hánytam. Aztán megpróbálkoztam vele még egyszer. Másodszor már jobb volt. Ültem, és befelé figyeltem. Úgy döntöttem, hogy aznap nem dolgozom többet. Az élet kiszipolyozza, teljesen kiszipolyozza az embert. Hát, holnap biztosan jobb lesz. Másnap visszamentem Red boltjába. A Szelin ügyön dolgoztam megint. Ha már a lovi úgy is zárva, az idő pedig felhős. Red ép árcédulákat ragasztott egy-két ritka darabra. Átugrunk musszóhoz? kérdeztem. Nem lehetred. Mostanában egy folytában esze, Nézzen csak rám. húztam a kabátomat. A gyomrom csak úgy bugyorgott kifelé a nadrágomból. Az ingemről már lepattant egy gomb. Le kéne szivatni azt a sok zsírt onnan. Még a végén szívinfarktust kap. A zsírt egy csövön szívják le. Beteheti egy üvegbe és nézegetheti. Az majd mindig emlékeztetni fogja, hogy el a kezekkel a csokisfánktól. Majd még meggondolom. Kér egy kis grapefruitot? Grapefruitot? Az nem hízlal. Az igaz, de veszélyes egy gyümölcs. Ma reggel is átestem egyen, amikor felkeltem. Miért? Hol alszik? A hűtőbe? Sóhajtottam egyet. Na jó, váltsunk témát. Ismeri ezt a szelinkinézetű fickót? Hogy ismerem-e? Igen, járt itt mostanában. Nem volt itt azóta, hogy maga itt járt. Nyomoz a manus után. Igen, mondhatjuk. És ahogy ezt kimondtam, a fazon belépett a boltba. Mármint szelén. Elló mellettünk, végigment egy polc mellett, és levet róla egy könyvet. Oda mentem hozzá, nagyon közel. A még fekszem kiterítve dedikált példányát tartotta a kezében. Rám nézett. Régen, mondta, az írók élete érdekesebb volt a műveiknél. Manapság se az életük, se a műveik nem érdekesek. Azzal visszatette Falknert a polcra. Itt lakik a környéken? kérdeztem. Talán. És maga? Régebben francia akcentussal beszélt, nem? Talán. És maga? Én nem. Ide figyeljen, sose mondták még magának, hogy hasonlít valakire? Mindenki hasonlít valakire. Van egy cigarettája? Hát, hogy ne? elővettem a dobozt. – Akkor vegyen ki magának egy szálat, gyújtsa meg és szívja el, az majd lefoglalja. Azzal elindult kifelé. Meggyújtottam a cigarettámat és szívtam egy slukkot. Majd utána indultam. Kifelé köszönésképpen odabit Rednek és kiléptem az utcára. Még épp időben ahhoz, hogy lássam beszállni egy 89-es fiádba. – És ki parkolt közvetlenül mögötte? – Hát én parkoltam ott a bogárral. <gül> – Micsoda szerencse! És még nekem papolnak itt az esélyekről. Ó napok óta először találtam parkolóhelyet. Bepattantam, kilőttem és követtem. Keletnek tartott a Hollywood bulvárom Lédi halál, gondoltam magamban. Most figyeljen. Aztán a következő lámpánál majdnem szem előtt évesztettem De végül sikerült átsúsznom a piroson. Minden gond nélkül, leszámítva egy kedi legben ülő idős hölgyet, aki valami csúnyát mondott rám. De én csak mosolyogtam. Nem sokkal később már az országúton voltunk, s a nap égetni kezdett a felhők mögül. Rajta tartottam a szemem. Egészen kitűnően éreztem magam. Lehet, hogy leszivatom majd a zsírt magamról egy csövön. Gondoltam. Elvégre még fiatal vagyok. Előttem az élet. Aztán Szelin a Harbour street ra Aztán a Santa monica -ra. Aztán meg a San diego -ra. És délnek tartott. Aztán letért róla, én meg utána. Ismerősnek tűnt a környék. Egy soroknyira hajtottam mögötte. Reméltem, hogy nem nézegett túl sűrűn a visszapillantójába. Egyszer csak lelassított, félrehúzódott és megállt. Leparkoltam én is egy járdasziget mellé és figyeltem. Kiszállt a kocsiból, elindult, majd hátra tekingetve átment az úttesten. Megállt, megint körbenézett, és a kocsi feljáron oda ment egy házhoz. A teraszon megint megállt, körbenézett, aztán bekopogott. Nagy és nagyon ismerősnek tűnő ház volt. Az ajtó kinyílt és szelünk bement. Beindítottam a motort, és lassan elgurultam a ház előtt. Jack írója volt. Hm, ezt most gondolják el nagyon gyorsan. Fél három volt, szindi piros mercie ott parkolt a kocsi feljáron. Entem egy kört, és visszaálltam az előbbi helyemre. Nem sokára két legyet ütök egy csapásra, leleplezem szelint, és rajta kapom szindít. De még adtam nekik egy kis időt. Tíz percet. Amikor általános iskolás voltam, egy tanítónéni megkérdezte tőlük. Na és ki mi szeretne lenni, amikor felnő? A legtöbb fiú azt mondta, tűzoltó akar lenni. Butaság, megéghet az ember. Néhányuk orvos vagy ügyvéd szeretett volna lenni de senki sem mondta azt, hogy én detektív akarok lenni. És tessék, most itt vagyok. Egy igazi detektív. Ja, amikor hozzám jött a tanítónéni, azt válaszoltam. Nem tam. Miközben lejárt a tíz percük, elővettem a mini videókamerámat, kamerámat, kirúgtam az ajtót és megindultam a ház felé. Egy kicsit remektem, vettem egy-két mély lélegzetet és odaléptem az ajtóhoz. Az ár nem jelentett gondot. 45 másodperc múlva már bent is voltam. Végigmentem az előszobán, és közben hangokat hallottam. Odaértem egy ajtóhoz. Bent voltak a szobában. Hallottam a hangjukat. Halkan beszélgettek. Rápattam az ajtóra, és hallgatóztam. Elsőként szerint hallottam. Szükséged van erre. Te is tudod. Hát, szólalt meg Szindi. Én, én nem is tudom. Mi van, ha Jack rájön? Sose tudja meg. Jack nagyon durva tud lenni. Sose tudja meg, és mindez a te érdekedben történik. Szindi nevetett. Az én érdekemben? Te nem nyersz rajta semmit? De, természetesen. Na gyerünk, fogd ezt. Valahol el kell kezdeni. Vártam még néhány másodpercet, és berúgtam az ajtót. És kezemben a videókamerával rájuk rontottam. Bekapcsoltam, és élesre állítottam a képet. Dohányzóasztal mellett ültek, és Szindi épp valami papírokat írt alá. Felnézett és sikoltozni kezdett. A francba, mondtam, és lejjebb engedtem a kamerát. Mi a fene folyik itt? kérdezte szelén. Te ismered ezt a fickót? Sose láttam. Én igen, mondta szelén. Egy könyvesboltba szokott lébecolni, és folyton hülye kérdésekkel macerál. Hívom a rendőrséget, kiáltotta Szindi. Várjon, mondtam, mindent megmagyarázok. Remélem, kimerítő lesz a magyarázat, mondta Cindy. – Remélem én is, mondta utána szelőn. Hirtelen nem jutott eszembe semmi, csak álltam ott szótlanul. – Na, akkor most rögtön hívom a rendőrséget. – Várjon, a férje Jack Bass bérelt fel, Magánnyomozó vagyok. – Felbérelte? Minek? – Hogy rajta kapjam. – Hogy rajta kapjon? – Pontosan. – Biztosítási kötvényeket árulok a hölgynek, maga meg ránk a videókamerájával. – Elnézést hibáztam. Engedjék meg, hogy jóvá tegyem. – Hogy a francba akarja ezt jóvá tenni? – kérdezte szelén. – Pillanatnyilag még nem tudom, de majd kitalálok valamit. – Szörnyen sajnálom. Valamit kitalálok, de tényleg. – Ez a fickó nem komplett, mondta szindi. teljesen elmebeteg. Elnézésüket kérem, most elmegyek, de később majd jelentkezem. Fel fogjuk jelenteni, jelentette ki Szindi. Indulnom kell. Maga nem megy innen sehová. Megnyomott egy gombot, ahogy elindultam az ajtó felé. Amit odaértem, szembe találtam magam King Kongnak, ha nem is a kiköpött, de egy egészen hatásos másával. Szörnyen nagy volt. Lassan megindult felé. Hé, fiú, szóltam neki. Szereted az édességet? – fej, te vagy az én édességem! – válaszolta. – Mit szólnál akkor néhány játékautóhoz? Vagy milyen játékot szeretsz? King Kong rám sem hederített, odafordult szintihez. – Meg üljem. Ne, Bravster, csak kötöznek, hogy egy darabig ne tudjon mozogni! – Oké! Okay. – elindult felé. Bravster? – kérdezte. – Kire szavaztál az elnök választáson? – He? – Megállt gondolkodni. Megbarkoltam a kamerát, meglóbáltam, és telibe kaptam vele a tökét. <gül> Kitűnően céloztam. Összegörnyett, és oda kapott. Gyorsan felkaptam a kamerát a földről, és tarkon vágtam vele. Hallottam, ahogy törik az üveg. Kinkong felborult, arcára rekamienak esett kiütve. Félig az ágyon, félig a földön feküdt. Léptem egyet, és összeszedtem, ami a kamerából megmaradt. Aztán ránéztem Szindire. – Azért is rajta kapom. – Ez az ember őrült! – kiáltotta. – Azt hiszem, igazad van! – mondta Szeli. Sarkon fordultam, és elhúztam onnan. Újabb elpocsékolt nap.